Hetedik fejezet 2005. Washington Elég feszült vagyok, és tudom, hogy ez látszik is rajtam. Hosszú pihenés vár rám, de előtte kötelező a pszichológiai vizsgálat. Paul már túl van rajta. Volt időnk beszélni, közölte, hogy a doki egy nő, úgyhogy kössem fel a gatyámat. A hadseregen belül az az általános meglátás, hogy a nőknek csak a szájuk nagy, főkép, ha nem terepen dolgoznak. Felvillan a zöld lámpa, ami azt jelenti, hogy kinyithatom az ajtót, és beléphetek. Minden hófehér. fehér. A fal előtt egy szintén fehér kanapé áll, elegáns az iroda, és kifejezetten női Üdvözlöm, Cooper őrmester! A hang irányába fordulok, egy karcsú, szőke, kosztümös nő áll az asztal előtt. Felé indul, tisztelgek egyet, megvárom, míg helyen kínál. Üljön le! Ez a beszélgetés most inkább orvosi, mint katonai. Érti, ugye? Persze, hogy értem. Rendfokozatát tekintve az előjárom mégsem várja el a szakmai ság ezen részét. A magam taknyos 19 évével egyébként is jobb, ha meghúzom magam. Kihúzza a széket az asztal elé, majd a kanapéra mutat. Leereszkedem és felsóhajtok. Tudja, miről fogunk beszélgetni, ugye? Szomáliáról? Inkább a haláról. Halványon elmosolyodik. A finomras sminkelt arcát, a tökéletes testét és ruházatát szemlélem, miközben érzékelem, ahogy épül bennem a dű. És ehhez maga még vigyorog is. Én nem vigyorgok. Ha, nem a francokat. Kérdezzön, én válaszolok. Keresztbe teszi a lábát, talán túl szemtelenül vizslatom, mert meghúzgálja a szoknyáját. Az édesapja veterán, ha jól tudom. Hogy jön ez ide? Mielőtt a hadseregbe állt, bizonyára beszélt vele dolgokról, érzésekről. Mereven nézek a szemek közé, és már biztos vagyok benne, lószart sem tud ez a katonákról. Apám és a beszélgetés. Olykor voltak magas röptű gondolatai, amiket meg akart velem osztani, de kb. annyira volt képes vallani az érzéseiről, mint én. Nem, vágom rá egyszerűen. Az édesapja akarta, hogy katona legyen? Megáll az eszem. Ez a dolga. Azt hiszi, ő az első, aki ezt kérdezi. Már az első teszteknél, jelentkezésnél nekem szegezték ezt a nevetséges kérdést. Én akartam katona lenni. Elmosődik, mintha egy szavamat se hinné, pedig az égre esküszöm, hogy igazat beszélek. Hidegvérű vagyok. Anyám mindig csak úgy fogalmazott, hogy jó gyerek. De azt hiszem, a katonaság az más. Azért jelentkeztem, mert egyszerűen más cél sosem lebegett a szemem előtt, és ez az egy forrósítja a véremet. Szenvedéllyel. Hittel, érzéssel akarom csinálni. Hogy ehhez mennyire van apámnak köze, azt magam sem tudom, de igazság szerint nincs is jelentősége. Számomra sosem volt kérdés, hogy mi lesz belőlem. Anyámnak, igen, anyámnak voltak téves jövőképei, amelyben a fia majd orvos vagy ügyvéd lesz, öltönyben jár és nem kell az életéért aggódni úgy, ahogy apámért is aggódott. Talán tudatalat mégis befolyásolta az apja. Erről fogunk beszélgetni, mert annak nem sok értelmét látom. Minek látja értelmét? A töltött fegyvernek. Az életnek. Az egész életnek értelme van. Szomáliában rájöttem, hogy nem lehet megfogalmazni, mi az élet. Vegyél levegőt. Aludj, ébredj. érez, cselekedj, menj haza. S nézz azok szemébe, akik hisznek benned. Ennek van értelme, de képtelenség megfogalmazni. Úgy érteni. Megnyílik a szája, majd meg is nyalja. Az emberi életet menteni minden áron. Így érti? Lehunyom a szemem. Emészt a felismerés, hogy zöld fülüként egyből az első akcióban kudarcot is vallottam. Nem mentettem meg. Meghalt. Ez is baj. Hibásnak érzi magát. Szétbasz már tőle az ideg. Meghalt egy ember. Szerinte? Komolyan diploma kell ahhoz, hogy ilyen kérdéseket tegyen fel. Dühösnek tűnik. Hát valószínűleg nem azért, mert kurva nyugodt vagyok. Maga tudja, maga a pszichológus. És ezért gyűlöl engem. Nem, nem is ismerem. Gyűlöli az egész világot? Nem tudok válaszolni. Talán. Lehet. Nem. Igen. Szívből gyűlölöm. A mosolyokat, a halálhörgést, az ölelést, a taszítást, a simogatást, az ütést, minden testi és lelki kontaktust. Nagyot nyelek, előrébb dől, és megtámaszkodik a térdén. A blúza eláll a melkasánál, belátok a dekoltázsához. A kivágást fixírozom, elképzelem, hogy becsúszik a kezem, ő pedig felnyög. Ismét zavarba jön, visszadől. Mire gondol? Naja, majd pont elmondom. Erotikus gondolatai vannak? Hülye, agykurkás. Ne szégyelje. Ez is lehet a stressz szoka. Ki mondta neki, hogy szégyellem? Szóval csak őszintén. Régen voltam nővel. Maga még nagyon fiatal. Az lehet, de a szexet attól még eléggé bírom. Egyébként pont le is szarom a nőket. Már a suliban sem érdekelt azon kívül, hogy le lehet velük feküdni. Nem vagyok tapasztalt, de 16 éves korom óta azért bevallom, izgat egy női test. Sosem jártam egy lányjal sem. Nem bulizgattam, meg mulatoztam kedvemre. Mégis fásultan tudok ehhez a témához viszonyulni. A szex az más. Annak van értelme. Ez hogy jön ide? Kérdezek vissza, mert fogalmam sincs miért hozza most fel a koromat. Még nem érett személyiség, ezért mindenképpen őszintén kell beszélnünk. Nem érett személyiség. Mit jelent ez? Mikortól érett az ember? 19 éves vagyok. Segítettem már világra gyereket egy nátkunyhóban, és öltem embert. Adtak nekem már hálát, és el is átkoztak. Láttam már újszülött életért ordító arcát, és haldokló kétségbe esett tekintetét és maga majd segít beérni. Látom, hogy feldühítem. Hátra Hátradől a székén, lekap az asztalról egy tollat, amit csattogtatni kezd. Az ujjait figyelem. Engem nem fog kihozni a sodromból. Most én mosolyodom el. Nem könnyű magával beszélgetni, tudja? Mintha anyámat hallanám. Sajnálom. Hosszan szemezünk. Vannak rémámai? Vált hirtelen témát. Nincsenek. Képes a szabad idejében kikapcsolni, vagy folyamatosan kattog a történteken? Ki tudok kapcsolni. A történtek után tart egy következő akciótól? Nem. Csücsörít a szájával. Én fapofával ülök. Nagyon rosszul hazudik. Kúra jó hazudok hidd el. Majd gyakorlom. Fölemel egy adag papírt, de nem azt böngészi, hanem a számítógép monitorját lesi. Hol engem fixíroz, hol a masinát. Az anyagában az áll, hogy célja bekerülni a delta egységbe. Baj. Ha ott is ilyen pocsékul fog hazudni, az baj lesz. Addigra jó leszek, mindenben. Ezt ígérte az apjának is. Fel akar húzni, de nem fog neki sikerülni. Nyilvánvalóan arra kíváncsi, hogy mennyire válok agresszívvá. Még szerencse, hogy ül, mert oda mondanám neki, hogy addig azért ne álljon fél lábon, míg bele nem sétálok a csapdájába. Miért jön folyton az apámmal? A veteránok gyermekeit mindig másként kezelem. Megcsóválom a fejemet, próbálom nem mutatni, hogy apám valóban érzékeny pont. Segíteni szeretnék. A mondat, amitől feláll a hátamon a szőr. Milyen a kapcsolat a Paul Smith örmesterrel. Ez miért fontos? Pár papírlapot fektet az ölébe. Olvasgat, én közben az irodája falát kémlelem. Semmi extra. Csupasz falak. Néhány virág, de személyes tárgyakat nem találok. Mondhatjuk, hogy barátok? Felhorkantok, ez a tovább kérdése. Bajtársak vagyunk. A civil életben is tartják a kapcsolatot? Ó, hogy miért érdekli folyton a pszichológusokat, hogy mi miként viszonyulunk más emberekhez? Nem értem. Emlékszem, apámat is állandóan vizsgálgatták, hogy képes -e beilleszkedni a civil életbe. Nem. Ez nem igaz, ugyanis Szomália még jobban összekovácsolt minket. Mindkettőnknek az volt az első alkalom, amikor a világ jaj veszékelése igazán eljutott hozzánk. Mások a hírek, a képek, a szavak, amiket hallasz. És más ott lenni, benne ébredni, elszenvedni. Egyszerre kerültek a seregbe? Ja. Esetleg a bajtársa is próbál majd bekerülni a Deltához? Abban biztos lehet. Röhögök fel, de gyorsan el is komolyodom, mert az ő szájának szegletében is megjelenik a mosoly. Na látja csak tud róla ezt meg azt. Nem reagálok. Kezdem úgy érezni, hogy most forgatta ki a belsőmet, és alaposan kielemzi. Én hallgatok, ő meg már-már szemtelenül mér végig. Eszembe jut róla az anyám, aki, ha rosszat tettem, kisrácként a suliban csak állt velem szemben, és némán fixírozott, mintha azon gondolkodna, hogy valóban az ő fia vagyok-e. Azóta tudom, hogy az emberi tekintet a legmélyebb pokolba is le tud vinni, míg a szavak lufiként pukkannak ki, anélkül, hogy igazán megérintenének Néha produkál aggasztó jeleket, suttogja. Semmi bajom. Csak azt hiszi, én látom magán a tüneteket. Milyen tüneteket emelem meg a hangom, mire ő is megrezzen. Mit lát? Mert tudja, akármi legyen is az, az azt jelenti, hogy ember vagyok. Egy bajtársam meghalt. Maga meg ki akar ebből szedni. Hagyja. Hadd dolgozzam fel, és rendben leszek. Éppen ebben szeretnék segíteni, de nem kell, nem tud. Maga nem tudja, milyen végignézni az élet és a halál devúját, ahogy az egyik átadja az ember lelkét a másiknak. Ezt érezte akkor ott? Igen. Élet volt benne. De jött a halál. Az élet meg csak úgy egyszerűen kimászott belőle, és átadta a halálnak. Ott hagyta. És én végignéztem. Elhallgatok. Ő is némán ül. Nem mernék rá megesküdni, de mintha könnyessé válna a szeme. Nagyokat nyel, majd zavartan a haját igazgatja. Értem. Higgy el, nincs a problémájával egyedül. Nekem nincs problémám. Én élek. Helyeődött abba, hogy ennél előrébb nem jutunk. Maga maradjon az asztal mögött, én meg a gépfegyver mögött. Föláll, követem őt a szememmel. Szóval ez a baja. Úgy véli, hogy én lófittyöt sem tudok. Ugyanhonnan is tudhatnám, mit érez, nem igaz? De pontosan így igaz. Miért? Tudja? Tisztában vagyok, milyen. Én is fölállok, mire elhallgat. Elé lépek. Látom, ahogy zavarba jön. Igen. Egy taknyos vagyok még. Talán meg is viselt ez az egész, de olyan ne akarjon terápiázgatni velem, aki még fegyvert is alig fogott. Mit csinál? Üljön vissza. Szóval segíteni akar nekem? Akkor azt ne itt tegyük. Mire céloz? Kérhetem, hogy terepen beszélgessünk. és megrántja a vállát. Elment az esze őrmester. Nem reagálok. Ő hosszan néz a szemem közé. Azon gondolkodom, miért lesz valakiből hadseregi pszichológus. Persze nagy szükség van rájuk, de kíváncsi vagyok, mi ösztönözte őt erre. Katona akart lenni, csak nem mert terepre menni. Miért hisszük el, hogy egy vadidegen meg tudja magyarázni az elménknek, hogy mi miért van és feloldoz minden alól, amit tettünk. Szerintem ez egy egyszemélyes háború. Aki belebukik, azon a pszichológus sem segíthet. Aki erős, az egyedül is megcsinálja. Nem hiszem, hogy a beszélgetéseink segíthetnek azon, hogy álmaimban ne lássak ki szemű levegőért küzdő fúldoklót. A kezemre néz, majd odabök a szemével. Az mi? Keresem, mire célozhat, és amikor meghúzgálom a csuklómon feszülő bőrkarkötőt, hevesen bólint. Csak egy égszer. Szomáliából van? Nem kell hozzá nagy tudomány, hogy rájöjjön, ugyanis világos kék és fehér bőr van összefonva, amin egy csillag alakú medállifeg. Egy kislánytól vettem a tragédia után. Emlékszem, búskomoran baktattunk pollal, Ő meg csak álltott az szélén a porban, tenyerében ezzel a karkötővel. Kinyújtotta a csöpnyi karját. Földbe gyökerezett a lábam, és nem mozdultam addig, amíg a parancsnok oda nem lépett mellém egy egy dollárossal. Megvettem, feltettem, Azóta is itt van velem. Szomália, a kislány, az a bajtárs, az egész. Az élet, a halál. Igen. Nyögöm. Emlék? Talán az. Ahogy most ennek a két színnek az összefonódását figyelem, a kislány fekete szeme tűnik elő, amelynek fehérje inkább sárgás, beteges árnyalatú volt. Már akkor azon töprengtem vajon egy ország miért ezt a két szint választja. Kék és fehér, világos kék és vakító fehér, csupa boldogság, tisztaság, béke, ég, víz, nyugalom. De ott semmi sincs, csak sivatag, szegénység, betegségek. Persze van magyarázat a zászlóra. A kék szín az ensztjel képezi, az ötágú csillag pedig azokat az országokat, ahol szomáli eredetű népek laknak. A nő elém lép úgy folytatja. Mit akar őrmester? Emlékezni vagy felejteni? Felejteni? Nem, semmit sem akarok elfeledni. Én voltam az utolsó, aki látta őt élve, és én voltam az utolsó, akit ő látott. Hogy feledhetném? Az olyan lenne, mintha az utolsó másodperceket venném el az életéből. Emlékezni? Nem, semmire sem akarok emlékezni, mert én voltam az első, aki szemtanúja volt annak, hogy ő már a halálé. Hogy emlékezhetnék arra, hogy az utolsó másodpercei után voltak elsők is, egy másik dimenzióban? Azt majd én tudom. Kifújja a levegőt. Olyan közel áll, hogy érzem a melegséget. Meleg. Forró. Van valami, ami akkor és ott mélyen megviselt, de sosem beszéltem róla sem bajtársával, sem pszichológussal. Mi van a halál után? Mi van az után, hogy elesik egy bajtárs? Szomália piszok meleg, a holttestnek pedig haza kell jutnia valahogy. Napok telnek el, mire ez megtörténik, és egy háborús övezetben végesek a lehetőségek. A missziókban hűtőkamrák üzemelnek a holttestek tárolására. Borzasztó belegondolni abba, hogy akivel egy órával ezelőtt még összekacsintottál, most épp ott nyugszik, és a teste arra vár, hogy hazajuthasson az anyaföldbe. Ha behunyom a szemem, újra élem az akkori rémképeket, amik elém kúztak. Belentem a körletbe, kinyitottam az élelmiszer tárolására szolgáló hűtőszekrényt, Megcsapott a hideg levegő. Kipakoltam a felvágottat, a tejet és a készételt, miközben folyton azon kattogtam, hogy egy másik hűtőkamrában egy amerikai teste nyugszik. Bármelyikünké lehetne az a test. Az a kell vinnünk. Kutyakötelességünk hazajuttatni. Otthon egy család várja. A felesége most még talán mosolyog, de hamarosan hírt kap, és az egész világa összeomlik majd. Előttem hever az asztalon a szalámi, a vaj, amiből a reggeli órákban bekaptam egy kanállal, hogy minél több zsíradékot vigyek be. Ételek a hűtőből. Míg egy hűtőkamrában pár méterrel arrébb elesett katonák nyugszanak. Talán ezt a rémképet még annál is nehezebb volt feldolgoznom, mint a kétségbeesett tekintetét. Jól van, kérdi a pszichológus, mire bólintok. Értem. Nem fog velem együtt működni. Tárja szét a kezét. Ugye tudja, hogy ezt jeleznem kell az előjáróinak? Ne vegye a szívére, doktornő. Már a kiképzési naplomban is benne van, hogy a lelki terápia nálam kissé nehézkes. Ó, igen? Utána sem nézett. Mintha zavarba jönne. Tudja, az elitalakulatokhoz pont a maga fajtákat keresik. Miért? Milyen vagyok? Erre elneveti magát, mintha jól szórakozna, pedig őszinte az érdeklődésem. Maga, Cooper, képes robbanás közeli állapotba kerülni, de nem robbanni. Összeráncalom a homlokomat, ez is egy tipikus lélek-búvármaszlagnak tűnik. Barátkozzon magával, mert az ilyen emberekben erő lapul, és erre az erőre szüksége van a nemzetnek. Kezd érdekes lenni. Ha a bomba feletti irányítás mindig a saját kezében lesz, akkor sokra viszi. Fénygom sincs, miről beszél. Biztos ostobának tűnök, mert csak bambulok, mint valami félkegyelmű. Akkor nem tűztem ki rossz célt? A Delta force Bólintok. Nem. Maga nem tűzött ki rossz célt. Elkomolyodik. Némi sajnálat tükröződik az arcám. A selejtes lelkek mindig nagy harcosokat rejtenek. Selejtes lélek. Köszi. Akkor most mit ír az anyagomba? Ahhoz nincs köze. Bombaként, ami nem robban, mindenhez közön van. Próbálok kedves hangot megütni, pedig a legszívesebben a képébe üvölteném, hogy ne baszakodjon itt tovább velem. Jön a hülye kérdéseivel, aztán megjegyzéseket tesz, utána meg széttárja a karját, majd meglátjuk, mi lesz megjegyzéssel. Maga szemtelen billan oldalra a feje, de a szavait és a gesztusait elnézve úgy vélem, hogy egészséges szinten bántja az eset, túl fog rajta rendülni. A gép billentyűzete fölé hajol. Kiengedem a pszichológiai vizsgálatról. Ha valami gondja van, jelentkezzen. Felém indul, halványan mosolyog. Egyszer majd kiengesztelem, és talán meg is hálálom, viccentem vissza. Csak nem elneveti magát, próbál kemény arccal rám ripakodni. Na tűnjön innen!